Знак оклику і знак оклику. Олежик, чому в параші світло не вимкнув? Дуже знайомо. Хто б це? Там маестро вже годину втикає. Маестро, Катя питає, чи ти ще довго? Ага, маестро, це наче я. От і добре, думає він. Не наважується відвести погляду, від безконечних гектарів незайманого простору. Біле. Усе, що він бачить перед собою, це білий колір. Усе, що він пам'ятає, це білий колір. Усе, що існує, це білий колір. Арктика. Що ще? Легкість. Чистота, білий, найбільше там білого, і щось схоже на флотилію велетенських чорних криголамів, загублених серед людів. Він торкається білого, чогось, що не є ні площиною, ні газом, ні порожнечею, від якої знову Німіє горло, холоне ніс іде обертом голова. Від погляду на біле під колінами починають тягнути сухожилля, точно як у дитинстві, напрочуд ранньому дитинстві. Навіть ще ранішому, ніж коли починають грати у «Ти би знав, що я бачив». Відчуття, яке супроводжує ці міоспогади, нагадує вислизання. Ніби не можеш пригадати якоїсь елементарщини. Наприклад, «Хто ти такий?» На секунду він тамує думки і прислухається до підколінних сухожиль. Лице міниться, наче віск. Несподівано вираз обличчя скочується в самого себе, як підвішена в порожнечі ртуть. «Ага!» вигукує маестро з такою силою, що шрифт аж угинається перед ним у курсиві. «Згадав!» Кілька хвиль він опановує дихання досить успішно. Потім повільно, певне збираючи всі наявні нерви в залізний кулак, він підіймає погляд поверх запутілих, тріснутих по формі сніжинки окулярів і знову падає у біле ніщо. Наші погляди – перетинаються в одній точці. «О! Щойно це сталося!» Маестро скрикує. «Моїм тілом пробіглися дрижаки. Хоча якого милого хвилюватися мені? Якого милого перепитую себе саме зараз, начитуючи ці слова, і знову перепитуватиму щоразу, зашпортуючись тут через кожну літеру, коли мій погляд наштовхується на цю родимку, цю доброякісну меланому чистої сторінки, мені стає не по собі. Я знаю, що саме в ту хвилю, коли мої очі натрапляють на неї, наші погляди перетинаються. Так діє залежність між відображеннями по різні боки тексту. Маестро стискає кулаки, щоб не закричати. Він згадав, що значить цей білий простір перед очима. Це чиста сторінка. Та сама сторінка, на яку дивлюся зараз я, читаючи ці слова. Ця сама сторінка тільки з іншого боку. Я не знаю, чи здогадується маестро, що ховається за нею. І моє «не знаю» – це спроба трансценденції літер у пробіли а зазирання у вище позначену точку – намагання витримати погляд безконечності. Маестро підносить долоню до зворотньої, оберненої до нього площини сторінки, те, що він сприймає як біле ніщо, і намагається залишити на ній відбиток попілярних ліній свого великого пальця. На мій бік аркуша просочується цей відбиток. Молодший коклюш продовжує відчайдушно гукати маестрові. Квант, та виходь уже, скільки можна чекати? Але я хочу в дечому переконатися, тому затягую час. Тим часом маестро з тамтого боку сторінки виводить пальцем. Ет. Отх. Хто ти? Читаю я задом наперед. Ет. Отх. Ет. Отх. Не зараз, ще не зараз, мовчу я і не знаю, з чого почати. Маестро на крок відступає від цього плаского білого урвища, де зникають слова. Я це автор. Але не чекайте від мене сенсацій. Аніж маєте вчитуватися у марення ще одного ненормального, краще спробуйте самі. Бог є Слово, до того ж Богом бути класно. Тепер ясно, що вибирає молоде покоління. Я – це парабола, сяюча крива крізь натовп точок, рух до гори, way up! Але це не має значення, бо це свобода. Страшно.